Oh, awesome. Jó reggelt! Nem kértem meg a kurtácsot, hogy tegyen be egy vangeriszt. Nekem csak lemezeim vannak. Szerintem van valahol egy cd de azt nem találtam meg. Lehet, hogy kettő is van. Egy mindenféleképpen kéne, hogy legyen, de a v betűnél nincs. Ahhoz, nem volt időm meg kedvem, hogy egész éjszaka ezzel foglalkozzak, mert azért sem, mert az egész éjszaka a nyomtatómal voltam elfoglalva, amit még a fókustól kaptam, nem tudom hány évvel ezelőtt. Megöregedett. Ha tetszik, velem együtt megöregedett. Hogy én mennyire vagyok használható, nem tudom. Buhera. Volt egy-két forsz, amivel ezt a nyomtatót üzembe lehetett állítani, hogyha valamiért nem működött. Volt ilyen két műanyag izé most nagyon bonyolult lenne elmagyarázni, micsoda, azokat fölhajtottam, hogy azoknak volt-e valami szerepük, vagy sem, halvány lila gőzöm, nincs. Némileg emlékeztetek barát Józsira a szónak abban az értelmében, hogy egyszer kitoltak vele. Ez egy régi történet. És amikor a csomagját be akarta tenni az autóba, akkor kinyitották neki a motorháztetőt, És azt mondta állítólag, hogy az tele van csövekkel. Az iránt érdeklődöm, hogy Bé Csabán kívül más is küzde olyan gonddal, hogy sehol se találja a műsor, mert ő azt írja, hogy a 168 óra hollapján se youtube -on. Ez a lét nem lét nagy kérdései, hogy egyfolytában ezt foglalkoztat somber ebben van valami vicces. A 168-on tényleg nem vagyunk. András, tudsz róla? Nem kell nézni, nem vagyunk ott. Tessék? Rendben van, de a 168 órán az mégiscsak oda tartozunk még elvileg, azért azon is ott kéne, hogy legyünk. Na jó, ezzel itt most, igen. Igen. el van megfémezve. Amúgy 19-e van az adás aláírva. Tehát mi 19-én vagyunk, amíg meg nem szólalt a, a zenét, addig én se tudtam, hogy tegnapot hallgatok vagy mát, mert tegnap nem hallottam az elejét. Úgyhogy most, hogy meg, megszólalt a zene, most már tudom, hogy valóban te vagy, ma vagy, most vagy. Jó, igen, hát a címlapon tovább. András nem lehetne felvarázsolni bennünket a címlapra? Hát ahol szoktunk lenni. De 168 órán eddig mindig ott voltunk. Most meg nem vagyunk ott. Hogyha rámelyek a 168. Pont hura, akkor ott az van, hogy üzleti hírek Bloomberg. Ú Így van, egy hirdetés van. De én nem vagyok a Kiszebach galéria. És minden tiszteletem a Kiszebach galériának, ez ügyben most itt reggel nem vagyunk kompatibilisek. Később meg nem tudom értelmezni a kérdést. Elnézést, elvették a kedvem a folytatástól. Három beszélgetés lesz, utána nagyjából, utána távozom. Ami most történik, az mind összefüggésben van a stábban beállt változással, amely a 168 órában történt változással van összefüggésben, és ide most lerokek egy pontot. nem veszem el az önök kedvét, hogy telefonáljanak, én abba hagytam a szöveget. Um, amikor rájöttem arra, hogy a nyomtatóval nem fogok tudni megközdeni, akkor nem könnyen, de nehezen eltettem magam. Reggel még egyszer megpróbáltam, valami csodában bízva, nem történt változás, be fogok szerezni a nyomtatót, vagy összekötöm a számítógéppel ezek számomra, ilyenkor beláthatatlan jelentőségű, tehát nagyjából, mintha az operenciás tengeren kéne átkelnem e, határidőre. Aztán, amikor megoldom, akkor találok magamnak új problémát. Közben elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Azt írja az Ádám, hogy segít neked. Igen, azt akartam mondani, hogy mondanám, hogy ez egy ilyen életkorral összefüggő bogarasság az esetemben, de van egy sor dolog, ami, ha nem működik megfelelően, akkor arra az időre, amikor nem, amikor nem engedhetem meg magamnak, hogy ne tegyem túl magam ezeken a problémákon, akkor teljesen visszahúznak. Tehát az, hogy most a 168 órán rajta van-e vagy sem, lehetne mellékes körülmény. 10 perc múlva már nem fog foglalkoztatni, 7 perc múlva, vagy már nem úgy. De meg fogom kérni a többieket, a srácokat, akikkel még együtt dolgozom, hogy ilyen -e legyen a jövő héten. Nagyjából még 4 hétig vagyunk együtt, nézem. Most mondja, hogy 1, 2, 3, 4, Öt. Öt hét. Öt hét, abból már... De az, hogy kísérleti műsorok lesznek, még elnél is kísérletibbek, az nem érinti magát a műsort, tehát az, hogy hol lehet venni, tehát amit elkezdtem volna, az nem érvényes. Jó reggat. Szia, Horvárt, csak gyorsan mondom, hogy még mindig 19 van lehet, hogy sokkal azért nem találják, mert 19 A másik, hogy az e-mail címet, cseréltesd a, a fiúval, hogy a telefonszám legyen kírva ne az e-mail címed. Jó, és akkor tudjanak hívni, akik nem tudják a számot kívülről. Jó, hát... Jó, jó, jó. A képernyőn az e-mail cím látszik még mindig, ami a végén szokott, csak tud látszani, a fejezerni Jó, csak azért szólok, okay. hogy... András, hallod ezeket? Jó, hát ezek az átmenet nehézségei, de ezeket le kell majd győznünk, mert... <tos> Mondjam vagy nem mondjam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem messze a YouTube, se a ö, Facebook. András, hallod? Eddig nézni ön. Értem, én is szeretném. A helyzet az, hogy igen? mint ön is tudja, a 168 órában különböző változások voltak. Sajnos Értem, hiába, hiába hozott be András, hogyha a hölgy, aki eddig megtalálta valahol nem találja meg, a vásárolnak mindig igaza van. Ugye most azt akarta a jelenlévő műszaki főnök bebizonyítani hogy a műsor fogható, csak valószínűleg nem ott, ahol ön eddig fogta beleértve tehát azt akartam önnek elmagyarázni, hogy szerkezeti változások uh -huh. történtek a, a cégben, és amit eddig hárman csináltak, azt most egy ember Egyen. csinálja. Igen, tapasztaltuk ugye tegnap is. A, tegnap mit tapasztalt? Hát az, hogy csak egyedül van. Igen, de, de ugye van, amikor gördülékenyen megy minden, máskor a meg... A nem volt semmi változás, igen. Márpedig le most pont egy olyan fiú van, aki a leginkább átfogja ezt az egészet. Uh -huh. Mégis van ez a technikai izé. Hadd ne legyek őszinte, jó? Nem hiszem, hogy jól járnánk vele. A ez a legjobb. Ez a legjobb. Tehát, tehát az, hogy nem értette, van Freud. Igen. Épőreket kívánok, minden látható, haladó fokató Youtube-ban, csak ennyit szeretem volna mondani. Én úgy. ezt értem, de valószínűleg az, aki telefonált, eh, annál ez mégsem működik. Eh, vannak emberek, mint én, meg ez a hölgy, ha nem működik a nyomtató, akkor felhívja Orbán viktor hogy baj van. Eh, a hölgy felhív engem, hogy baj van. Én ettől nem tudok eltekinteni, azt meg nehéz önnek jól elmagyarázni, hogy 22 éve csinálom ezt a műsort, és hát... Eh, nagyon rövid periódusok voltak benne, amikor én ilyen telefonoktól eltekinthettem. Frideikus Sándor szerint én vagyok a legnagyobb elfeledett tehetség ebben az országban, nem pontosan így mondta, hogy az én újjai, újbegyeimnek az érzékenységét azáltal is lehessen biztosítani, hogy permanensen ilyen körülmények vesznek körül. Erre azt tudom mondani, hogy ezek még mindig jobb körülmények, mintha nem lennének semmilyen körülmények, csak hát, most most, értim, most mit mondjak önnek? Hát, én csak kitartást tudok kívánni önnek. Igen. Viszont hallásra. Minden... Viszont hallásra. Jó reggel. Öreget kívánom, csak a segítő szándék vezet, én úgy szoktam behozni, és most is bejött, hogy beütöm simán a Youtube-ot, és rámegyek arra, hogy élő, ott szoktam megkeresni. Értem, értem, de ö, azt tudom én... önnek mondani, hogy ez mégiscsak abszurdum, nem? Hogy például már a 168 órán fenn vagyok, de az... Én ott sose kerestem. Tehát, 15 perces lemaradással. És kész. Jogos, jogos értem, csak próbálok segíteni azoknak, mert én is így jártam, hogy néztem a 19 én de mondom, mindegy, rámegyek, aztán kész. Most... Ennyi. Mit, mit most a csinál? Lényed, hogy legyen még. Értem, értem én, és ez nagyon, nagyon szimpatikus és nagyon kedves, de mit csinálják én, aki képes vagyok elakadni a 19-énél, vagy képes vagyok elakadni a nyomtatónál? Ön nem, nem tudna feljönni minden nap hozzám, és hátba verni engem? Tehát a hompólát, hogy tehermentesítsük. Tehát érti, tudja, amikor az ember úgy, mit amikor, amikor valaki nagyon köhög, és hátba verik, és akkor ezzel biztosítják azt, vagy próbálják, hogy ne fulladjon meg. Tehát, én nem tudom, hogy önnel előfordul el, hogy napközben elakad, de valahogy úgy akad el, ami egy ilyen teljesen egyéni elakadás, talán valamit, és nem tudja magát túltenni, magát azon, és akkor külső segítséget, ha nem hív, akkor képes az egész napját eltöndelni ezzel. Most azt képzeli el, hogy én nem egy nap vagyok erre képes, hanem napok sokaságán, és ha ezeket mind visszakapnám időben, ki tudja, hány éves lennék. Öntől ez teljesen idegen, amit én nem, nem, Nem idegen, de mégis megpróbálok mindig túlélni rajta, több-kevesebb sikerrel. Te Nekem megy. Igen. Hát, És van valami majd. módszere? Ö, hát igazából az, hogy, hogy jó múltkorában hallottam, már nem tudom, hogy hol, hogy négy levegő be, hat levegő ki. És ez szokott segíteni, hogy átgondoljam jobban, hogy nem éri meg dühöngeni. Négy levegő be, hat levegő ki? Igen. Megfogol... Orron keresztül. Önben van. Orron keresztül? De kifújni is orron keresztül? Igen. Jó. Kifújni is orron. Hát akkor olyan mondom, nem tudom, a túlvilágon van egy is, de azt hiszem, hogy se tudnék létezni önök nélkül. Elfelejtettem, hogy hányat élegeztem. Kész ez? Elviselhetetlen Tehát Elkezdtem a módszert. Jó reggelt. Négy be. Azt ki, és legalább összör folyamatosan. Értem, arra meg végképp összör. nincs idő, csak azt gondolja, hogy én eljutottam oda, hogy elkezdtem. Először ki kellett fújni az orromat, másodszor meg menet közben elfelejtett. A... Tehát teljesen lehetetlen ember vagyok a lakatosnak, meg azt üzenem, hogy lehetséges, de én nem vagyok 444.hu előfizető. Ennek következtében én a cikknek csak a legelejét tudom elolvasni. Tehát amit írtam neki, az igaz, az, hogy ő mit ír, ahhoz én nem tudok ebben a formában hozzászólni, hogyha ő 444.0 előfizető akkor többet lát, mint én. De ez egy szolgálati közlemény volt. Nélkülözni fogom ezt a beszélgetést, az írást, amikor beszélgettek Navracsi Stiborról. Tulajdonképpen egyszer kipróbálhatnám, hogy papírok nélkül beszélgetek. Néha van ilyen. Jó reggelt. Mikrofon próba. Egy, kettő, egy, kettő. Javul. Mi a helyzet? Mesélj valamit. Mit mesél? Nem tudom. Ti Én otthon szoktatok nem... beszélgetni? Hogy mit csinálunk? Otthon? Ti szoktatok-e beszélgetni a feleségeddel? Bármilyen meglepő, még csak négy éve vagyunk házasok, úgyhogy marad még tévenk. De ez nem annak a kérdése van e téma, nem hogy az ember beszélgette. Szoktunk hosszan szoktunk beszélgetni. A házasságunkban talán az egyik ilyen szempont volt, hogy valószínűleg még pár év múlva is fogunk tudni beszélgetni. Ő mesélt például a külföldi utazásáról? Viszont a kisőzett meg, én pedig rögtön elmentem dolgozni. Úgyhogy erre még nem volt alkalmunk, de valószínűleg ma reggel Átmenetleg eszembe jutott, hogy én is lehetnék Brüsszelben, ezt megosztottam azzal, aki a dolgokat intézte, aztán mondta, hogy ő nem is tudta, hogy én elmentem volna Brüsszelbe. Mondtam, hogy én se tudtam, hogy el akarok menni Brüsszelbe, csak annak következtében, hogy hallottam, hogy egyesek elmennek Brüsszelbe, hirtelen a hiúságon fellépett bennem, most már legalább azt is lehet tudni, hogy Brüsszelben volt. Tegnap pedig a Facebook jó voltából hihetetlen a Facebook, gyakorlatilag összeállt az a kép, hogy ki mindenki volt ott, és amikor arról volt szó, hogy én biztos vagyok-e abban, hogy olyan emberekkel, akik ott voltak, én, el akarok-e utazni, mert előbb-utóbb összeveszek velük, és ennek az utazásnak nem az a célja, hogy az én a hangulat ingadozásaimat másokkal egyenlítsék ki, akkor rájöttem arra, hogy ez minden, minden úgy van jól, ahogy van, és ehhez a Facebook kellett, de közben az alapvető érzésem nem múlt el, hogy a gyerekkorom óta megvan az, hogy nem az a fontos, hogy elmenjek a buliba, hanem az, hogy elhívjanak. Ez egy ilyen potenciál, ami az embert meglöki, aztán saját maga rendelkezik a dolgok fölött. Ez egy végtelen eh, eh, kis hitűség mert a kisítőségnek a lényege az, hogy ott van előttem a lehetőség, de a lehetőséggel úgy se tudnék megfelelően élni, ennek következtében meg kell elégedni a lehetőségnek a tudatával, de hogy lehetőség se legyen, az, az, az maga, maga a borzalom, így aztán láttam fényképet a feleségedről is. Ajjaj. Hát arról már sokat beszélgettünk, hogy a Facebook az valóság nem mindig a legszebb arcát mutatja. Nem, a Facebook egyetlen nem a valóság nem legszebb arcát mutatja, hanem elét hoz valamit, így. amit te abban a formában, tehát egyszer csak olyat látsz, amit, tehát amit nem tudsz kivenni a fejedből, miközben tehát olyan pillanatképeket rak be az életbe eléd, amivel egyébként nem rendelkezné, ha nem lenne Facebook. Én azt gondolom, hogy nem a Facebookkal van baj. Hmm. annak a feldolgozásával van baj. Ez ugyanolyan dolog, mint az alkohol. Az alkoholal sincsen baj. Az, hogy valaki ne igyon mért mértéktelenül az a probléma. A Facebook és -a, a az alkohol között szerintem bizonyos szempontból nincs különbség. Szerintem ugyanarról beszélünk. Igen. Akkor akor, akor azt mondja, hogy ki tudja hozni velünk a Oké, okay, segíts, segíts a Gábor, szóval, hogy... amíg az alkoholt még, tudom szabályozni. Nem tudod, mert bocsánat, te tudod, de a társadalmi szinten azt sem tudjuk szabályozni. Mm. Tehát ebben is hasonlít. Van, aki a Facebookot nagyon tudatosan és, és önfegyelemmel képes használni. Van, aki fel megy, vagy lejön róla, tehát, tehát róla. Ebben is, ebben is hasonlít az akkor, de a társadalmi szinten szerintem nagyon rosszul állunk az önkontrollát használattal, és azt javaslom, hogy Instagram fiúkot semmi hét ne hoz létre, mert az hatványozott formája ennek. Uh. És azt mondod, hogy nem állunk jobban alkoholizmus, alkoholizmus terén, mint Facebook használat terén, ha ezzel a dolog ebben a módon van összehasonlítva. Közben köszönöm Andrásnak a segítséget, amit megvalósított, bár segítséget megvalósítani nem lehet. Mindegy. Szóval, hogy, hogy, hogy ugyanaz? Hát ahhoz, hogy erre felelősen tudjak válaszolni, szükségünk lennének összehasonlító adatokra, és a Facebook alkoholizmusról szerintem Magyarországon nincsenek ilyen reprezentatív adatok, de az intuíció massogja, hogy igen, tehát Magyarországon kiugróan rosszul áll a, a mind az alkoholfogyasztásnak a mennyisége, mind az alkoholfogyasztás összetétele, mind pedig az alkoholbetegségnek az aránya tekintetében. Tehát a az OECD országok közül, amit nagyjából hetven országot jelent, a legedik legrosszabb helyen állunk az egyfőre jutó alkoholfogyasztásban. Egy, ez mennyiséget egy jelent, jelent? jelent, vagy minőséget is, vagy mit jelent alapvetően? Mind a kettőt, ez a, ez a konkrét statisztika, ez mennyiségre vonatkozik. Ami nálunk különösen nagy probléma, hogy az alkoholfogyasztásoknak mintegy az egyharmada az törvénytal, ami ugye elég szoros összefüggésben áll nagyon sokféle megbetegedéssel, mindenekelőtt a a BNM-szernek a dagalatos megbetegedéseivel. És korfailag? Tehát örökítjük a gyerekéinkre? Hát a, az alkohol kultúráját ezt mindenféleképpen. Tehát, hogy ezt mondjuk tehát ezt nem én mondom először, valószínűleg nem tőlem hallják először a de Magyarországon ez egy különösen nagy problémát jelent, hogy a túlzott alkoholfogyasztás, vagy akár az alkoholizmus, az szociálisan nagyon pozitívan megítél dolog. Tehát, hogy a baráti társaságban vagyunk, akkor, a, akkor az alkoholívásának a megtagadása az olykor egy sértéssel ér fel. Ez hozzátartozik a közösségi léthez, közösségi élményekhez a magyar fogyasztási kultúrában. Ha mellé rendeljük a dohányzást, az ehhez hogyan viszonyul? Szintén meglehetősen rosszul állunk. Rosszul állunk. A a kapcsolatban, hogy nem mindig csak negatív dolgokról beszélünk azért azt érdemes megjegyezni, hogy az egész világon, vagy legalábbis a fejlett világban, és egy Magyarországon is, az elmúlt húsz évben azért eléggé uh, látható az, hogy csökkenő a tendencia, tehát mégiscsak hatnak azok a kulturális változások, illetve intézményi változások, amik a dohányzást próbálják visszaszorítani. Van egy lassú csökkenés. Ettől függetlenül Magyarországon még mindig minden negyedik ember napi szinten uh, dohányzik, és ami különösen nagy problémát jelent, az, az hogy, hogy meglehetősen fiatalon kezdjük el a dohányzást. Tehát vannak ilyen összehasonlító kutatások, hogy melyik országban ki, mikor kezdje el a dohányzást, és a 15-24 évesek körében nálóta eléggé megy a probléma. Tehát, hogyha a dohányzást akarjuk megfogni, akkor ott biztos, hogy a fiatalkori prevenció ennek a legfontosabb beavatkozás. És e tekintetben a cigaretta elrettentő ára sem befolyásoló tényhez? Erről talán múltkor beszéltünk is, hogy az árszabályozás az egyrészt egy, pontos eszköz. Nem utolsó sorban, ha már van egy káros személy, akkor abból állami bevétel is tud származni, amit egészségügyből lehet fordítani. A két probléma van. Az egyik az, hogy ha megemeled a jövedéki adót, akkor azt néhány éven belül a érik, Ez persze az nem probléma, hogy több pénzik van az embereknek, de elég gyorsan felzárkóznak az árakhoz. Ezt láttuk egyébként a csípszadónál is, hogy egy-két éves fogyasztási csökkenés után az embereknek egyszerűen több pénzük lett, és újra elkezdtek ugyanannyi egészségtelen táplálékot, vagy éppen cigarettát veled korábban. A dohánytermékeknél ott van még az a probléma is, erről pedig te beszéltél múlt héten, hogy eléggé bejáratottak a csempészútvonalak, és szerintem mindenki ismer olyat, amikor megemlékozottak. Ja, az a traktor volt. Így van, így van, így van. És ebben az is benne van, én láttam már ilyen e csempész cigarettát, ami, ami adott esetben mondjuk akkor éppen Ukrajnából származott, hogy akkor még odá az, az a járulékos probléma is megjelenhet, hogy, hogy egy kevésbé kontrollált minőséget juttatnak el a fogyasztókhoz. Tehát az elszabályozás szerintem fontos, egyébként Magyarországnak Európai Uniós kötelezettségei is vannak arra, hogy a jövedéki adót azt nagy mértékben emelje a dohánytermékeken, de önmagában egészen biztos, hogy, hogy nem elég. Erre szerintem egy nagyon jó párhuzam az alkoholtélalomnak a 20. századi története ahol látszott, hogy az alkoholnak a betiltásával például, vagy a radikális korlátozásával egy önálló bűnözési iparágat sikerült létrehozni és finanszírozni évfüleken keresztül. A chips evésnek a szokásaira rá lehet jönni, mert az ugye szerintem, de lehet, hogy tévedek, az nem ugyanazon gyökerű, mint az alkohol és a cigaretta, vagy igen? Hát e e erre már egy dietetikus szakértő kellene, hogy ezt, elmondja. Az biztos, hogy, a, hogy az, hogy gyerekkorunkban mire szoktaknak rá minket, mire szoktak rá minket a környezet, hogy mivel jutalmazzuk magunkat a táplálkozásban, mit tekintünk nasnak, meg nem tudom én, a filmérzés mellé elengedhetetlen kelléknek, az befolyásolja azt, hogy később ugyan fogunk táplálkozni. Az, hogy a magyar fogyasztó mennyire ragaszkodik, nem csak a chipshez, hanem általában az egészségtelen, tehát túl magas só- vagy cukortartalmú, vagy transzsír tartalmú ételekhez. Az pont ebben jól látszik, amit az előbb említettem, hogy a, a létegészségügyi termékadónak a bevezetése után, tehát a csípszadó bevezetése után nagyon gyorsan visszakorrigált a, a, a, a fogyasztási szerkezet. Tehát amint egy picivel több pénzük lett az embereknek, elkezdtek megint ilyen jeleni szerkezni. Hát, a moziba megyek, akkor látom, hogy az ifjúságra es speciál eh, hat, mert... Eh, Hát, mint hogyha mókusok között lenne az ember. Tehát hát egyrészt maga a látvány, tehát én azt sem tudom, hogy ilyen különböző mártákosok is vannak, én egyébként világosban is le tudom enni magamat, és ez nem életkori szokás, de hogy sötétben hogyan tudnak úgy enni ilyen ízét, hogy ne egyék le magukat, de hát legyen ez az ő gondjuk, ez ilyen mosási szokás, de hát a halommal, csipszel, ilyen mártással, kólával elnézést, termékmegjelenítés, és patogatot... Kóla az még nem termék. Patugatot... Az nem Én figyelj, jobb, jobb félni, mint megijedni. Igaz. Különösen Magyarországon. Aha. Én ezzel kapcsolatban hadd ne legyek képmutató, tehát pont saját magamon tudom illusztrálni azt, hogy a kulturális berögződöttségek azok mennyire nehezen kírtatók. Nekem a gyerekkori élményeimből fakadóan a popcorn és az igencsak cukrozott üdítőit az elválaszolatlan a mozi tehát én besemegyek olyan moziba, ahol nem lehet ilyen termékeket kapni, amint például most erősen igyekszem változtatni, mert egészen elképesztően egészségtelen ételekről van szó, nemcsak a kalóriatartalmuk miatt, de léteznek olyan mozik Magyarországon egyébként, az én lakóhelyem közelében is, ahol például ilyen termékek nem kaphatók, és helyettük egyébként tényleg nagyon finom, mindenféle szárított gyümölcsök, borsó, meg, meg ilyenek ropogtathatók a filmészés közben, már ha egyáltalán szükségünk arra, hogy bármit rágcsáljunk a filmelés közben. Az nagyon, furcsa, az nagyon furcsa élmény, amikor beülsz a ilyen értelme, amikor beülsz a Saul fiára, amikor a és közben melletted hallod, -e, hogy a, a popkontrágia, vagy a, a nacsas trágia a nézőtársad. Igen. Mi a helyzet a kábítószerrel? Arról az elmúlt időben csak Berki Krisztián kapcsán hallottunk sokat, bár pedig nem gondolom, hogy ő lenne tekintetben az igazi figyelemfelhívó eszköz. A kábítószer ez egy különálló probléma, és egy komplex probléma, mert ugye sokféle kábítószer létezik mint a kemény drogoktól. Magyarul, hogy a, a, a... A, az alkohol, a cigaretta, a chips és a. Kábítószer az nem egy fejezetnek különböző oldalai? Részben nem, részben igen, hogyha itt lenne egy toxikológus, akkor biztos, hogy elmondaná, hogy eddig is drogokról beszéltünk jó részt, tehát az alkohol az mégiscsak a könnyű drognak fajtája. Magyarországon egyébként e tekintetben szintén részben kulturális okokból, részben kereseti okokból, mondjuk a kevénydrog használat az nem kiugró nemzetközi szinten. Magyarországon ugye a fő probléma az az, nem tudom, hogy te találkoztál-e már ilyen, saját élmé keretében, hogy a legszegényebb leszakadó területeken a különböző hát nehezen átlátható hátterű dizájnerdrogoknak, bio, úgynevezett biodrogoknak a, a, a jelenléte az meglehetősen széles körül. Tehát én Észak-Magyarországon, Kelet-Magyarországon teret munka során találkoztam olyan családdal, ahol a szó szerint mondom a nagyszülőktől a tizenéves kisgyerekekig mindenki fogyasztott valamilyen fajta ilyen, ilyen úgynevezett biofüvet Amiről ugye mindig el kell mondani, hogy se nem bió, se nem fű. Tehát itt olyan, olyan drogról van szó, ami azért nagyon olcsó, mert a patkánymérektől kezdve a hajlakig minden megtalálható benne, amely egyébként normális közérdekben elérhető, és abból kocsvasztanak egészen döbbenetes egészségügyi hatású drogokat. De mivel harmad annyiba kerül, mint a normális marihuána, vagy idéző jelvetében normális marihuána, ezeken a területeken ez számít ilyen tiltott önvezeti cikknek. Ha valaki elé a választás lehetőségét biztosítanád, hogy választhat kábítószer és alkohol között, ez egy reális választás. Aki kábítószerezik, az miért kábítószerezik ott, ahol elmondod, ez olcsóbb, mint az ital? Hát azt hisz, hogy milyen ital, de szerintem itt nem érdemes kettő mondjuk az alkoholbetegséget a kábítószer fogyasztástól, hogyha ezekről a Tehát van és nem vagy. Én leginkább, abszolút, igen, igen. És ezt szerintem egyébként az, az úgymond normál drogra is érvényes, hogy, hogy nyilván a nagyon kemény heroin függőséget leszámítva, nagyon gyakran együtt jár az alkohol túlzott fogyasztással a, a, a droghasználat. Ennek én nem vagyok szakértője, csak benyomásuk alatt. És elterjedtsége, el. hogy alakul? De most csak ezt fontosnak kártam hangsúlyozni, azt, arról ugye beszéltem neked többször is, hogy a... Általában az egészségtelen szokásaink, magatartásunk az összefügg az élethelyzetünkkel, és én ezekben a, a térségekben, ezekben, ezekben a leszegadó területeken pontosan azt láttam, és erről is számolnak be az ottaniak, hogy, a, hogy ezeknek a tényleg, tényleg az életünket roncsoló drogoknak a használata, ez szorosan összefügg a perspektívátlansággal. Tehát, hogyha nem, nem, neknek nem tudnak lenni céljaid, hogyha nincsen lehetőséget sem, rendes kikapcsolódásra, relaxációra, sem nincsenek olyan perspektíváid, amiket be akarsz teljesíteni élet céljai, akkor maradnak az ilyen típusú rövidtávú élvezeti cikkek, amik egyrészt egyébként élményt is biztosítanak, másrészt a napi rutinból valamennyire kizökkentenek. Tehát ennek a magyarázatához szorosan hozzátartozik ezt, tehát amikor mi azt mondjuk, hogy a szegénység felszámolása, vagy éppen az oktatási helyzetnek, az iskolázottságnak a javítása a legjobb népegészségügyi program, akkor többek között ilyen dolgokra gondolunk. Hogy ne, le, ne, ne létezzen az, hogy mondjuk a herbál az az egyetlen e, kikapcsolódásra alkalmas közösségi élmély egy komplet település, település számára. Amikor az ember beszélget, akkor nem mondoljad, hogy más ez ennyiben különbözik egy normális beszélgetéstől, hogy ami az új kormány megalakulását illeti, és ami az oktatáspolitikával kapcsolatos gondolok részint nóra megnyilvánulására gondolok a pedagógus sztrájkra, a pedagógusok körülményeire vonatkozó kezdeti lépésekre, amelyekből még nem sejlik fel teljes egészében az, hogy milyen oktatáspolitika lesz, anélkül, hogy elvesznénk a napi politika rejtelmeiben, ami neked mostanában inkább négy szemközt erősséged, mint sok szemközt, a tekintetben az egyensúlyintézet, a jövőt illetően és a 2030-as terveit illetően, Eh, hogy áll, vagy a kérdést, hogyan kell föltenni, hogy érthető legyen? Az egyesú intézetek valószínűleg az lesz a napi működési rutinja a következő években, vagy értésekben. És most is ezen vagyunk, hogyha megalakul egy új kormány, akkor megkeressük abban a, annak a személyi összetétele szerinti beszélgető mi A jövőben is azt fogjuk csinálni, hogy, hogy megpróbáljuk meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy amit mi mondjuk oktatás politikáról helyesnek tartunk, az nekik is hasznos, és nekik is érdemes foglalkozni velük. Sok, sok mindent kellene csinálni az oktatásban. Akit érdekel az az egyensúly internet honlapján, el tudja olvasni a részletes javaslatcsalunkat. Értem, csak ez ugyanolyan dobb, mint az ügynöki munka. Tehát be kell jutni a lakásba ahhoz, hogy utána érdemben lehessen ez folytatni. Van. Ez így van. Ebben, ebben szerencsére nagyon jó tapasztalataink vannak, minden ellenzéki, mind kormányoldalon, amikor most, amikor történik egy ilyen új kormánystruktúra létrehozása, akkor nyilván ezeket a kapukat újra kell gondolni, vagy újra kell alkotni. Nem mindig ugyanazok az emberek jönnek szóba lehetséges beszélgetők partnerként, mint addig. De ez így lesz a jövőben is valószínűleg, hogyha bármilyen korlányától a titásnak. Embereken múlik? Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem igen, tehát hajlamosak vagyunk úgy elképzelni a világot, ahogy az szépen egy világban hogy minden a kiszámítható és átlátható intézményeknek idésében múlik. A valóságban a politika, és ez nem csak Magyarországra igaz, a világon mindenhol így van, az részben informális kapcsolatokon, részben személyes kapcsolatokon múlik, ami nem azt jelenti, hogy te illegálisan kijársz és lobbizol, hanem azt jelenti, hogy emberek működtetik az intézményeket, és az emberekhez valahogy közel kell férkőzni, kommunikálni kell velük. Ezeknek a kapcsolatoknak kialakítása egy ilyen típusú alapjöztetődik kezékenységi területe, miért sokat gondolkodunk mostanában. Eszembe jutott, hogy volt egy felajánlás oda, amikor találkoztunk és azt egy ilyen nonsalanszal elütöttem, a belvárosi úval kezdődő intézmény nem került el a figyelmemet, nagyon modortalan viselkedtem, a közeljövőben visszatérünkre. Rendben. Szia! Szia! Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megmarad Veszprémi polgárnak? Mármint ami a, fe, ami a felírást illeti. Igen, hát ezt megbeszéltük. Múltkor, nem? Rendben van, csak most már lassan... Mikortól lehet miniszter úrnak is szólítani? Hát ez azért nehéz kérdés, mert a magyar protokoll szerint eddig is lehetett, mert hogy... Jó, úgy, tudom, tudom, van, tudom, igen. tudom, buzek. <coughs> úgy van, buzek, kik eddig. Most az emberek egy részének fogalma nincs, hogy miről beszélünk, de igen, hát kiestek igen, valamiből. Igen. Van, buzek, rigács, van. Azért egy ilyen hosszú kapcsolat mi mindenre ad lehetőséget? Ez így van. Hát ugye a nemzetek kulturális szimbólumrendszere is így alakul ki. De azért saját magunkra még nem tekintünk úgy, mint nemzetekre. Még nem, még nem. Hát, de csak pár lépés kérdése. Szóval. Hát mert én úgy tudom, hogy kedden lesz a eskütétel, ha jól, jól részesültem. És helyileg hol lesz? Az eskütétel. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Pont, oké, rendben van, igaza van. Hol lesz az intézmény? Ja, ahol, ahol én lesz. A, az akadémia Igen. utcában a, a mostani állás szerint ott, ahol a, a jelenleg, az, vagy eddig az emmének volt a, a miniszteri része, az akadémia utca elején. Uh -huh. Milyen a nagy szerencse, hogy egy miniszternek nincs olyan gondja, hogy hogyan parkol. Hát olyan, olyan gondja nincs, de olyan gondja azért van, hogy, hogy hol lesznek, meg hol meg hol vannak az irodák. Azért ez nem annyira egyértelmű az első perctől kezdve. Tehát euh, nincs, nincsenek eleve elrendelt ingatlanok. O, ott már aztán, hogyha megvan az irodá, akkor, akkor általában igen az parkolási lehetőség is. De azért ez nem rendkívül, a cégek esetében. Kinek a szobájában lesz, aki korábban volt? Miklós. Amikor ön folyamatosan tudja azt egyébként, hogy az ön korábbi szobáiban most ki van? Hát nem annyira bonyolul. Tehát ebben nincs változás? Tehát Gergő van a, én volt kimes szobámban, és Szugátó van a volt külügyi szobában. szobámban. A bizottságnál pedig, hú, pedig azt is tudom ám, hogy sőt voltam is ott, Húha, uh, azt most nem jut eszembe. ott De azt is tudom, hogy ott, ott ki volt. Mert voltam, amikor kint voltam, akkor voltam is a volt szobámban. Menny mennyire változtatnak az emberek a szobákon? Azt is felkérdezem, hogy miért. E, én nekem a figyelmem teljesen szétszórt, Pontosan, nem szétszort, ha már szétszort, akkor szétkötőjel szort, e, mert az más jelent, mint a szétszórt és egészen meg tudok döbbenni azon, hogy hazánk meghatározó figurái, mármint foglalkozásukat, tevékenységüket tekintve meghatározó figurái mennyire jellegtelen vagy mennyire otthontalan, vagy mennyire díszletszerű, bár ez nem pontos kifejezés, szobákban végzik az életüket, mintha nem is érdekelné őket a környezetük, ami közben az otthoni környezetüket illetően, ha egyébként módonban áll őket otthon is látni egészen más mit változtattak vagy változtattak-e bármit ezek az emberek, ami önnek szembeszökő volt azon, amikor ön volt ott? Hát Előjáróban sajnos én is ebben a kategóriában tartozom, aki nem igazán jó a labdarendezésben, tehát mindig a... Én még otthon, még otthon sem, tehát a fájtában a különbe hagyom teljes és szépen, mert, mert nekem majdnem mindegy de egyébként. Hogy, de biztos nem mindegy, de nem éreztem még olyan e, borzasztóan rossz törnyezetet magam körül, hogy... Önnek jól, a legszemélyesebb tárgya az micsoda? Ez a nevésztőbb, és Hát mondanám azt, hogy a, a tollai... Milyen tollai, tollai vannak? Óram, hát nem azért, mintha érdekes, vagy értékes lenne, csak... De nem, mert csak, csak. én fel sem tételeztem, hogy értékes. Vaj, igen. Arra gondolok, De, hogy... tudja, csak nem akarok túl Aha. személyes lenni, hogy gyerekeink, mármint nem közös gyerekeink, önnek a gyereke, az én gyerekem... Másoknak a gyerekei egy bizonyos életkorban, de néha azon túlmutatóan is. Bizonyos gyerekkorból megőrzött tárgyakat visznek magukkal. Van, aki egy delfint, van, aki egy pokróc darabot. Nyilvánvalóan nem erre kérdezek, de a válaszban akár ez is benne lehet. Tehát, hogy mi az a legszemélysebb tárgya, ami megvan, és amit egyébként vagy magával víz, vagy az otthonában, de ez most inkább a munkájáról szól, nem a magánéletéről beszélünk. van egy ilyen egyáltalán? Van. Van. Van egy olyan, amit talán, hát vannak teljesen, teljesen köznapiak és érdektelenek mások számára, de van egy érdek, ami talán érdekes lehet. A, a hadsereg alatt, amikor katona voltam, akkor volt egy nagyon jó barátom, aki az iparművészetire művészetire felvételizett ötvös szakra, és bocsánat, a szakra, és előszervételisként volt voltunk együtt katonák, és ő egyszer adott nekem egy, egy ilyen amiben egy kis kadló volt, és dátumot ráírt hogy. És akkor én ezt sokáig évtizedeken keresztül őrizgettem. És találkoztunk egy-három-négy évvel ezelőtt, és akkor visszakudtam neki adni. Az ő érdekes, hogy egy időkasszulát nyitottunk volna. Nem érette vissza? Üt. Hát azért mert úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes dolog, hogy én kaptam tőle 1984, nem a november valahány 1 volt a dátum és visszaadtam neki 2015 mikor, hogy most a prioritás. Mások a körülmények vagy mi okozza a vételi különbséget, ahogy önt lehet hallani? Nem tudom, ugyanazon az utcában haladok, mindig szoktam olyan Rendben, van, nem nem Akkor csak rögzítem. Rossz, rosszabb rosszabb. Vétel... Val, val, val, val, valami rosszabb. valami valami valami valami valami Tzsík? Nem, nem. nem Érted? Jó, akkor ebben nem lehet. Oké, okay, rendben van. Nem. Akkor nem létezik, ön egy headsettel beszél? Igen, de mindig is azon szoktam. Igen, de szerintem, hogyha nem headsettel beszélne, akkor sokkal jobban lehetne hallani, de ez innentől kezdve önön múlik. És most így jó? Sokkal. Sokkal. Így jog? Sokkal. No, az lenne érdekes, hogy sokkal jobban lehet hallani önt, viszont Cserébe kiderült, hogy megsüketült, viszont engem fog rosszabbul hallani, de reméljük, hogy nincs ilyen összefüggés. Nem először kérdezem, de ugye mennyiségét tekintve most sokkal több az ön személyével kapcsolatos írás, mint amennyi általában szokott lenni, és ez ugye összefüggésben van azzal, hogy ön ismét miniszter lesz nem lehet nem megkérdezni önt, vagy én képtelen lennék arra, hogy van egy hiúság, egy természetes hiúság, amivel ön is rendelkezik, én egy kicsit kellett hogy többel is rendelkezem, ami akkor is jó leső érzéssel fogadja ezeket az írásokat, hogyha ellenségesek vele, mert hiába mégiscsak bást tehát hogy azért megérdemli, hogy ennyi mindent írjanak róla, okosságokat, és még inkább okosságokat. De az hogy ilyen mértékben foglalkoztatja, és nem minden személyre vonatkozik ez a sajtót, és hogy ennyi találgatása van ön körül, beleértve, hogy bizonyos elemek fixek benne, ezek mennyire lepik, meg mennyire nem, mennyire igazak, mennyire nem, és milyen szempontok vannak még, amelyeket én nem említettem? Ezt azért nem tudom, mert nem olvastam általában, egy-kettő egy, cikket olvasok, Olvastam, bocsánat, most a, a majdnem mindegyikben volt valami olyan, ami a, igen, tehát mindig vannak, nem tudom, én nekem úgy De ez azt nézeti, jelenti, hogy magyar... önk ezeket a cikkeket. Nem kerülem, csak nem, nem nagyon van időm olvasni, és nem keressen fogalmazot. Néha bele voltok. Olvastam például az egyik újságban, hogy én az Európai Parlamentben voltam százve, és akkor azon gondolkoztam, megnéztem az újság a cikkíróját, egy fiatal ember. Lány, és azon gondolkoztam, hogy vajon ő az egyetemen egyáltalán nem tanulhatott Európai Unióról, vagy annyira bonyolult azt megjegyezni, hogy én nem az Európai Parlamentben voltam, hanem az Európai Bizottságban, vagy csak ennyire nem érdekli. De akkor meg miért írja oda, hogy én ez voltam? Tehát innen vonják el általában a figyelmet, hogy a többi ciket De miért tüntetik fel rendszeresen az Európai Uniót úgy, mint Napóleon esetében Szent Tirona szigetét? Erre van válasz? Tehát őrre úgy néznek, ön és Lázár János ugye abban hasonlítanak, hogy Orbán Viktor nem mutathat önöknek hátat, hiszen önök pillanatokon beleülnének a székébe, nem úgy, mint Jakab Péter, mert neki föl kellett állnia. Önök beleülnének, és soha többet nem állnának fel. Előbb beleülnének, aztán nyilvánvalóan kinyírnák egymást, mert hogy ketten nem ülhetnek egy székbe, de hogy önök ketten trónkövetelők. Tehát ettől nincs szabadulás, ön ezt száfolhatja, de mindenki tudja erről, hogy Ön egy trónkövetelő, és önt valójában azért küldték Brüsszelbe. Milyen szerencsé, hogy az Európai Unió központja Brüsszelben van, és nem Manilában, ami ugye nem része az uniónak, de sokkal messzebb van. E, tehát, vagy Szibériában. Tehát, hogy ön valójában száműzve lett oda, mert maga egy potenciális veszélyforrás. Hát ez akár íze lesz, is a de azért figyelembe kell venni, hogy mindössze három évvel vagyok fiatalabb a nélkül, tehát... Ez hát ez még mindegy. inkább indokolja, hogy meg kell, hogy ölje, mert hogy egyébként önnek sokkal több ideje, tehát, hogy hajrá-hajrá valami történje. Ja, igen, és ez az, de ez nagyon vicces, de ez, de ez kezdve több van, ez a nem tudom, meg azt sem tudom, hogy miért nem képesek megegyezni, hogy ezek különböző intézmények. Tehát nem mindegy, hogy ez az Európai Parlamentben van, vagy az Európai Bizottságban van. Én, én újságírók részéről állandóan ezzel, ezzel a problémával találkozom, hogy egyszerűen nem értik, hogy, hogy én ki voltam, ami pedig abból a szempontból fontos lenne az egész későbbiek megértése szempontjából is. Azt pedig, hogy ezt már rendszeresen tulajdonítanak nekem olyan mondatokat most is, amiket nem mondtam el, az. Mert és ezek utána önbeteljesítő, nem, önigazoló igazságokká válnak, például az egyik ilyen, ami itt is most időnként visszajött, hogy én egy interjúban azt mondtam, hogy nem tudom, hogy belépni a mai Fideszbe. Igen. Konkrétan úgy hangzott el, hogy megkérdeztek, hogy a mai Fideszbe, és én azt mondtam, hogy nem tudom, nem szoktam ilyen kérdéseket. Ezt én is olvastam. Összeolvastam Tücsköd, Bogarat Örről. Uh, Biztos, aki írta, nem, nem lenne elégedett ezzel a minősítéssel. Egy önszámára többé-kevésbé, mégiscsak mérvadó is talán inkább többé, mint kevésbé Török Gábor beszélgetett Szilágyi j aki nem tudom, hogy Jé után micsodad, így van feltüntető. Lázár János és Navrócs amnestiát kapott, vagy csak szemelőt akarja őket tartani miniszterelnök. Ez így most nagyjából ugyanott vagyunk, ahol korábban, de magát a Török Gábornak van föltéve, aki akár azt is mondhatna, ez egy bullshit, de nem ezt mondja. Azt mondja, valamennyire mindkettő igaz lehet, olyan időszak következik, amikor más másokból szükség lehet rájuk, ráadásul valóban sokkal jobb a kormányfőnek, ha neki és nem ellene dolgoznak. Ez különösen Lázár Jánosra lehet igaz, akinek az ambíciói nem csupán belső körbe világosak. Navras és Tibor tudása és tapasztalata, de különösen uniós elfogadottságokán pedig hasznos lehet a nemzetközi érdekérvényesítésben. Mennyire ismer magára? Tehát ez hogyan értelmezzem, hogy Orbán Viktornak és nem ellene dolgoznak? Én valamikor is tapasztalhattam azt, hogy önnek bocsánatot kellett kérnie bárkitől, mert kiderült, hogy valaki ellen dolgozott, és az konkrétan a miniszterelnök volt? Nem, tőle nem is találkoztam ilyen, ilyen igényel, hogy fegyelmi, fegyelmi, fegyelmi alása vontak soha. Nem, nem. Nem, ez egy ilyen jelenni, hogy az ember feltételez valamit, ami nem igaz, és akkor utána meglepődik nyilvánosan, hogy de hát ez nem történt meg, és akkor ez önmagában hír. Tehát ezt így nem tudom. Nem tudom. Ez Gábor mondta, Török Gábor? Igen, a... igen, igen, igen. igen, igen nem Gábor, ennél szerintem jobban ismeri a Fidesz-Belső mint hogy ilyeneket mondanasson, de hát lehet, hogy csak a publicitás kedvéért akart valamit. Igen. igen. Van más is. Van olyan politikai üzenet, ami kiolvasható a kormány átalakításából. Válasz. Ez azért verselemzés, nem biztos, hogy pontosan értjük a szerző szándékát, lehet tehát azért... Ez eddig Török Gábor. Igen, igen. Lehet tehát, hogy az értelmezés többet mond el az értelmezőről, mint magáról a politikai szándékról. Minden esetre nekem úgy tűnik, hogy ez nagyon más kormány lesz, mint a korábbiak. Nem is elsősorban a struktúra, hanem a személyek miatt. Szinte minden erősnek gondolt kormánypárti politikus tagja lesz, A korábban egymással is harcoló felek most együtt ülhetnek az asztalnál, Rogán és Pintér, Navracsics és Lázár, Lázár és Rogán, hogy csak a nyilvánvaló párokat említsem. Azt feltételezem, hogy a várható nehezebb időszakot így próbálja megmenedzselni a kormányfő. Minden erőközpont belőle kerül, minden fontos szereplő a kormány sikerébe lesz érdekelt. Ebben a tekintetben egy kifejezetten erős csapat, talán a legerősebb 2010 óta, majd meglátjuk, hogy bebálik-e a terv. Attól eltekintem és nem áll szerénységből, de én nem tartom magam egy erőközpontnak a Fideszen belül. Szerintem ez nagyjából rendben van. Tehát én is úgy érzem, hogy ez a... Míg az előző kormány, ha, ha a miniszterek politikai hátterét nézzük, akkor, akkor inkább egyfajta... Ilyen, a, a, a, a hivatalnak az nem jó szó rá, de, de nem annyira politikai jellegű volt. Inkább civil életből jövő emberek... Alkották, addig a mostani egy politikai értelem hogy kifejezetten erős, tehát mindenkinek erős, vagy majdnem mindenkinek erős politikai háttere van. És, és ezt én is úgy értelmeztem, hogy ez, ez azért egy, mindenkit másért, nyilván a miniszterelnök mindenkit másért kért fel a feladat elvégzésére, de azért a konkrét feladaton túli üzenete is van ezeknek, ez ennyi, valóban nehéz máshogy értelmezni, mint hogy egy az Európai Unió felé adott jelzés, hiszen ahogy egy volt biztos miniszteri pozíciót, vállalás és az Európai Unióval való kapcsolattartás is részét alkotja ennek a feladatnak, akkor ez, akkor ez nyilvánvalóan üzenet brüsszel felé. Noha emlékeim szerint én a meghallgatáson hihet nem mondtam, hogy én vagyok a garancia arra, hogy jön a pénz az Európai Unióban, mint az néhány sajtótermét már a számba adta, de valóban egy olyan jelzés, hogy, hogy tárgyalni akarunk, mert egy olyan embert jelölünk ki tárgyalónak, akit már ti is ismertek. Tehát ilyen jelződ, vannak ilyen plusz üzenetek ebben, ebben a, a kormányüszetételben, amelyek politikai üzenetek. Tehát ez egy sokkal erősebb politikai eh, politikai vezetőség fogalmazunk, úgy, mint, a, mint mondjuk az előző kormány volt. De hangsúlyozom politikai értelemben, nem, nem szükségszerűen intellektuális értelemben. Azt árulja el, hogy a közeljövőben jobb, még jobban kell vigyázni a mondatára mint korábban, vagy eddig is éppen eléggé vigyázott, nem kell jobban vigyázni akár a kettőnk beszélgetésével, mint korábban? Hát szerintem annyiban jobban kell vigyáznom, hogy én ugye, mint kormánytak lojális kormánytak kell, hogy legyek, tehát kormányzati álláspontokat kell majd adott esetben egy-egy kérdés kapcsán elmondani, mint ahogyan biztosként is annak idején a bizottságálláspontját kellett mondanom, függetlenül attól, hogy nekem személyesen mi volt a véleményem. Amikor az ember beáll egy ilyen, egy ilyen állásba, vagy egy ilyen szolgálatba, akkor az járnak kötöttségek, legyen szó, akár cégről, akár kormányról, akár egy bizottságról. Öt pénteken keresztül vagyok, aztán nyári szabadságra melyek, hogy mondjak önnek egy jó hírt. <laughs> uh... Az egyébként, hogy a lojalitás a szakmailag hogyan van megtámogatva azt minden pillanatban érezni, hogy tudja mondván, hogy mi az edző utasítása, és ehhez képest önnek mekkora a mozgástere, hiszen minden kérdésben nincs egyeztetés. A pályán az egészen látványos, tehát tulajdonképpen az ember láthatná Orbán Viktor, ez egy tök jó kép. Tehát ahogy a pálya szélén ordibál önnek, Navracsusnak, hogy ad le, ad le, de hát önt ugye elragadja a mérkőzés heve, és hiába az edző a fontos, addig a 90 percig, amíg a pályán van, ha csak le nem cserélik, addig nem nagyon tud az edző mitteni, tenni, ordíthat, de az őre nem is biztos, hogy hat, az biztos, hogy hallja. A kérdés az, hogy az ember minden pillanatában tudja, hogy a lojalitás mire vonatkozik, miközben a fő elemeit természetesen ismeri. De a részletek az, hát, az, az ördög. Én meg akár le is cserélhetik a játékos Igen. Ezt mondtam. hogyha, nagyon nem hallja meg, hogy az edző mit mond, akkor egy utána le cserélik. Uh, de hát persze, ennek vannak mindig a pillanatnyi helyzetben. Ez egy mindig egy nehéz mérlegelés, hogy ugye most azt a helyzetet tételezzük fel, amikor az edző utasítás és a, az én helyzetértékelése nem esik egyben. Mert egyébként, igen. ha ez egybe esik, akkor ez nem igen. volt. Igen, igen. És ilyenkor ez mindig egy nehéz helyzet, hogy most, a, hogyha az ember. Ha tudja, hogy úgyis neki lenne egyébként igaza, akkor, akkor menjene a saját feje után, mert utólag beigazolódik, hogy, hogy neki volt igaza, és akkor megúszta az egészet, vagy hát rajta vesz, hogyha ha úgy gondolja, hogy neki van igaza, aztán kidélti, hogy ez az edző utasítás lett volna jó is. Ez mindig egy nehéz dolog. hát, Jó, hát ugye, ugye ez nem legyen. előzmény nélküli. Tehát ugye egy ilyen hosszú kapcsolatnak meg vannak a maga előnyei, hátrányai, bár megmondom őszintén, az ön esetében inkább előnyei vannak, mint hátrányai. Ez nem minden esetben van, így teszem hozzá. Hogy Már most a mi, a mi kapcsolatunk? Igen, igen, vagy a... igen, nem, nem, a mi kapcsolatunk. Uh -huh, uh -huh. Mert ugye így az embernek nem kell olvasni, ott van az emlékezete. Tehát azért nagyon hosszú idő nem telt el, amikor ön rendszeresen... Loyálisan, de kritikus élel beszélt az ország nyugat bár végig tudott distinkciókat tenni. Nem volt eleve arról szó, hogy a gyereket kijönti a fürdővízzel, de nem egyszer nyilvánult meg kritikusan. A kérdés az, hogy ezek akkor mennyire voltak fontosak, mert akkor fontosnak tűntek. Akkor ezek nem, nem csak praktikus, hanem elvi kérdések is voltak, amelyek nem kezdték ki az ő lojalitását, de nem az ön szája íze szerint voltak valók. Kap-e arra az ember garanciát, miközben garanciát semmire se kap, hogy olyan ügyekben kell eljárnia, ahol a saját maga szájízét lehet, hogy odollal fogja megoldani termékmegjelenítés, mert egyébként korábban ezt nem biztos, hogy ebben a formában így végrehajtotta volna. Vagy annyira megváltozott a miniszterelnök, vagy annyira megváltozott a Fidesz, vagy, vagy önváltozott meg? Én, én úgy gondolom, hogy, hogy én arra törekszem, hogy különválasztható legyen az, az Európai Unió egy fennálló kapcsolatrendszerben a, egy, fogalmazok, egy technikai szakpolitikai szint, és egy ideológiai nagypolitikai szint. És én nem én nem tartom most feladatomnak, hogy megvívjam azokat a nagy ideológiai kérdéseket, hogy hanyatlik-e a nyugat vagy nem, nekem megvan a maga véleménye, ez egyébként általában más is, mint, mint más kormányparti politikusok véleménye, de nem ezt tartom most a feladatomnak. És, nem És ezeket szólni. könnyen szét tudja választani? Igen, igen. hát persze magánbeszélgetéseknél, okay. mert mindenhol én is elmondom a véleményemet, de a nyilvánosság felé könnyen szét tudom választani. Ugye ez megkönnyíti a dolgomat, hogyha nem, nem a közvélemény előtt, nem az én profíciáimat kell. Oké, okay, de abban nem biztos, hogy minden szempontból beavat, bár én örülnék neki. Ugyanezek a beszélgetések azokban a tárgyalás amit majd az unióval fog folytatni, ott adott esetben eh, praktikus és létező kérdések lehetnek. Itthon igen, más, mint... Is, igen, ott is arra szeretném rászorítani. Én nekem, ebben, ebben van gyakorlatom annak idején. Amikor a bizottsággal tárgyaltam 10 és 14 között, akkor úgy tudtunk sikereket elérni, hogy a biztosi tárgyaló az ugye, aki Vivian Reading volt, folyamatosan arra próbáltam, hogy vagyok összenőzni, uh -huh. kérem hogy ne a nagy átfogó uh -huh. ideológiai kérdésekkel foglalkozzunk, hanem pontról pontra haladjunk és oldjuk meg technikailag a szerelést. Tehát szereljük meg a rendszert úgy, hogy működjön, aztán, hogy ez a rendszer, hogy nézzen ki, arról meg majd döntenek a fölötteseink, tehát az én miniszterelnököm, illetve az ő bizottsági elnöke. És biztosként is, akkor is voltak azért, tehát voltak a bizottságnak, az oktatási területen is voltak konfliktusai tagállamokkal, tehát kellett megoldanom számos olyan helyzetet, amikor a másik oldalon voltam, és azért tudtam, és nagyon hálásak voltak ezért a tagállamok, azért tudtam gyorsan megoldani ezeket a problémákat Ausztriában, például az orvosképzéssel kapcsolatos problémákat és stb. Mert megint csak nem, nem tágítottam a problémát, nem ideológiai kérdésként akartam megvívni, hanem éppen, is szűkítettem, és azt néztem, okay. akkor, hogy, é, hogy é lehet, akkor az... mesél, el, hogy hogyan, ezt én értem, ráadásul önt erre alkalmasnak is tartom, a szónak abban az értelmében, hogy képes arra, hogy közben saját magában is ezt a redukciót végrehajtsa. Jól beszélek, ugye? Igen, igen. De hogyan tudja... Koncentr ugye... Nevezzük koncentrációnak. Hát koncentrációnak, de közben permanensen emlékezteti a beszélgető partnerét, hogy bizonyos témakörben lehet beszélgetni majd kávézás közben, de ez most nem a kávézás igen. része. Igen, igen, igen Hogyan igen. éri ezt el a beszélgető partnerével? Vagy valójában a beszélgető partnerese különbözik ettől olyan nagyon, csak van valami politikai, vagy más megrendelése, vagy nem is megrendelése? Tehát, hogy, hogy miből adódik, hogy mégis állandóan ugyanarról van szó a Brüsszel és Magyarország kapcsán, miközben ön azt mondja, hogy ez technikai részletekre is lehet, vagy nem csak technikai, de főleg ilyen részletekre is lehet szorítkozni. legfeljebb erről a népség és katonasság keveset tud. Mert úgy gondolom, hogy az, az ilyen politikai viták esetében a szimbolikus mezőben sokkal látványosabb. És én ezt sokkal értem, de hogy veszi a partnerét? Vagy a partner ez tulajdonképpen egyszer csak azt mondja, hogy Tiborkám, oké, okay, rendben van, tulajdonképpen én is így szerettem volna, csak ez az elvárás velem szemben. Ez hogyan van? Próbálom mondani, hogy ha ideológiai problémaként jelenik meg valami. Az ideológia az mindig egy a, a felső, a fedő, a tető. És megpróbálom azt mondani, hogy oké, okay, rendben van, hogy neked ez a véleményed, de nézzük meg, hogy miből áll, milyen alkatrészekből áll, és azokat nézzek meg egyenként, hogy. És most valójában morának. ön arról beszél, hogy amiről Magyarországon órákon keresztül beszélnek, és azt mondják, hogy ez a dolog lényege, azt ön úgy fogja tudni a helyére tenni ezekben a beszélgetésekben, hogy ennek a vastagsága is csökken, és valójában képes lesz arról, hogy túl tegyen magát, úgynevezett Brüsszel azon, ami az itthoni kommunikációban úgy tűnik, hogy Brüsszel kifejezetten fenekedik erre, és akkor egyszer csak jön a navracsics, mint úz a nagy varázsló, és ezt megszünteti. Nem tudom ígérni, hogy ez mindenhol megtörténik, de 2014-ben jelentős mértében vékonyadott ez a probléma tömeg, amikor véget ért a citus. Mennyire személyfüggő ez? 11 12 ben Nem tudom, hogy kivel találja magas szemben. Az, az, az, persze, mert hogy megtalálom ezzel a hangot, tudunk-e egy barátságos viszont kialakítani annak ellenére, hogy, hogy éppenséggel egy, egy konfliktust kezelünk, vagy pedig, vagy pedig nem tudunk kialakítani. Nem tudunk kialakítani egy emberi viszonyt, akkor, vagy egy barátságos emberi viszonyt, akkor persze, az ember hiába törekszik arra, hogy valahogy vékonyítsa a probléma vastagságát, nem fog sikerülni mind a kettőre van esély. Nem, nem mindig sikerült ezt megcsinálni. Volt olyan, hogy tényleg mondjak, akkor Vivi eredénygel de sok tekintetben sikerült 14-re, Néli pluszal, nem sikerült, mert az Európai Parlament ö, ö, emberi jogi vagy liber bizottságánál belehazudott a bizottság előtt a, és, és engem próbált vicceltelni. Ottantól nehéz volt ezt. Jó, csak ugye ön, ön az, aki folytában azt hangosztatta, hogy maga az Európa Parlament elsősorban, a bizottság másosorban, hogy politizálódik át és Ez az átpolitizálódás, ez nem minden szempontból kedvez az öntörekvésének. Ez így van, és hát most is így van. Tehát a legnagyobb kockázat azért nem az Európai Bizottsággal való tárgyalásoknál látom, hanem az Európai Parlamenttel való viszonyrendszerben, egészen pontosan részben a közvetlen, tehát vagy a kormány európai parlament, kapcsolatrendszerben, másrészt pedig abban, hogy az Európai Parlament milyen hatással van a bizottságra. Mert én úgy gondolom, hogy a bizottság egyébként maga részéről egy sokkal technikai tárgyalássorhozatot preferálna, míg az Európai Parlament egy politikai-logikájú kapcsolatrendszer szentáltása mellett van. Most elsősorban ismerkedni fog. Vagy a tárgyaló én, partnereit e etekin, tekintetben hát ismeri. Is Ö, van egy, rész, egy részüket ismerem, hiszen vannak köztük olyanok, akiket biztosként ismertem. Van olyan biztos, akit miniszterként ismertem, miközben én biztos voltam, és most ő, és, ő, most ő lett biztos, és én Tehát Újra ismerkedünk, és ismerkedem. Igen, vannak olyanok, akiket nem ismerednek. Itt a lojalitásnak más határai vannak, mint egyébként? Én úgy gondolom, számomra nem. Számomra nem. Mert ugye egy nem olyan közegben nem. kell tárgyalnia, ahol nem a hazai logikával kell csak csupán beszélni. Egészen pontosan érthetővé kell tenni a hazai logikát. Igen, de igen, így van, ahogyan mondja. De ettől függetlenül ezt, ezt a lojalítást, a belő belül kell megoldani. Tehát ez, ez nem, az nem lojalitás szerintem, hogyha valaki a, egy, egy kormányzati álláspontot nem szükségszerűen és kizárólag csak a, a hivatalos érvelés vagy indokolás logikai rendszerében és szókészletében mondja el. De ön azért több ezügyben, mint egy nagy követ. Hát persze, persze, igen, igen, hát a mert igen, igen, igen. De ezért, szerintem nagyobb a mozgástér is. Pont ugyanebvel a szóval akartam élni. Ugyanezzel. Igen. igen. És ezt a teret ezt permanensen egyeztetni kell az edzővel, vagy ezt az élet megoldja maga? Hát az eddigi tapasztalatom az volt, hogy a, hogy nem permanensen, de amikor az ember ösztöne azt súgja, hogy itt most egy, egy változás, jelentős változási ponthoz érkezik, vagy azért, mert vagy jelentős engedményt kell tenni, vagy, vagy egy más minőségre kell áttérni, akkor, akkor azért jó minden szempontból, hogyha egyeztet az ember, nem is csak szükségszerűen azért, mert hogy mit szól hozzá, hanem azért, hogy ő is tudja. Ez egy csapatjáték, a politika bár, bár általában önért, érvényesítő szereplők játszák, de de végsősorban egy csapat teltünk. És nem csak a miniszterelnök kell ilyenkor egyeztetni, hanem az adott tárcák vezetőivel, hiszen több olyan pont van, ahol mondjuk igazsági miniszterrel kell, arra nem is beszél, hogy az igazsági minisztérium, aztán az Európa politika jövőben is. Tehát több olyan miniszter van, akivel folyamatosan egyeztetni kell igen. És ugyanakkor vagy nem ugyanakkor, ezzel párhuzamosan ö, ott van egy teljesítmény elv, gondolom, vagy egy teljesítmény elvárás, hogy ami egyébként ö, ö, rendelve vagyon, az érkezzen is meg, és hogy ön ne arra hivatkozzon, hogy még mindig különböző tárgyalások és különböző jogi viták okán nem érkezett meg a pénz. Ez többé kevésbé jól érzékel? Hát igen, igen, Európai Uniós források elosztását felügyelni, anélkül, hogy azok bejönnének az országba, meglehetősen elméleti jellegű tevékenység. De hát igen, a feladat az, ugye vannak most, most is vannak Európai Uniós források, euh, még az előző hét éves időszakból, de ahhoz, hogy ez folyamatos legyen, ahhoz, uh, ahhoz itt előbb, utóbb megegyezésünk kellene. Mennyire lesz itthon, és mennyire lesz külföldön? Hát azért tökéletesen itthon leszek, tehát én úgy gondolom, hogy hát itt van a területfejlesztés, ami hihetetlenül. Arról most nem, igazságtalan a módon nem esett szó, de lesz még rá idő. Meghallgatáson is érdekes módon egyébként sokkal kevésbé érdekelte az embereket, ott, ott a meghallgatáson sokkal kevésbé érdekelte az embereket. De egy nagyon nagyon érdekes terület, tehát azzal is azzal is akarok. Szoblak. Nem nem de szeretném de azt elhanyagolni. A, a hivatalos a megnevezésem is egyroly terület szerkesztési miniszter. Tehát uh, itt is kell, és többet leszek itthon. Arról nem is beszél, hogy van nekem egy egyéni választó ugye, Azt látom, mondják, azon kevesek közé tartozik, aki ezt permanensen publikálja, és látom is a jelenlétét, úgyhogy e, e tekintetben, ha elhozza az ellenőrző könyvét, akkor biztos, hogy nem fog beleírni intőt. E, viszont gyorsan fussuk át, és aztán béké hagyom e, a funkcióit, mert az egyik írás azt írja, imáron szinte múlt időben, hogy az Európa Kulturális Fővárosi Biztossága az megszűnt. Ez tényleg így van? A kormánybiztosi pozíció az megszűnt, de a miniszteri feladataim közé fog tartozni. Tehát annak a vezetése az megmarad? Az már? Hát igen, igen, az megmarad. Igen. A, igen. Mi, a, mi a helyzet az egyetemmel? Az alapítványi... Az eltér fizetés, fizetés nélküli szabadságra van nem nem, nem, nem, nem ez. Ok. egyetemet? Nem, nem, nem, nem, a, hát amikor a, a kuratóriumi elnöksége. Azt, azt, azt csinálom, azt csinálom, azt csinálom, azt csinálom. Közszolgálati a, Egyetem? Közszolgálati Egyetemen átadom az intézet igazgatását, de a kutatásunkban remélem részt tudok venni, egyre szándékozom, igen. És akkor ez írem beszélve. Tehát a makróról való írása lesz az utolsó? Nem, nem, éppen azt mondom, hogy az, az intézet irányítását, tehát az adminisztratív jellegű feladatokat adom át, de a kutatásokban, meg a tudományos tevékenységben reményeim szerint ugyanúgy részt. Hát ez ráadásul nem is összeférhetetlen, ugye? Mi a helyzet az eltével? Elté, fizetés nélküli szabadságra fogok menni, de egy kurzust megtartok hagyományosan. Milyenben mindig ezt szokott lenni. Tehát nem mond, nem, nem, nem meg, megtartja. Nem teljesen, nem teljesen vonulok ki, tanítani fogok, de fizetéstéküli szabadság keretében. Bármi, amit én nem soroltam föl, és amiről lemondott van-e? Vagy megtartja? Mindenkit. Hát van még az Észak-Dunán jövő. tehát az és meg beolvat, is, nem? Az be, így van, az beolvat, igen, igen, igen. És más meg azt hiszem, nincs. A nap 24 órájával hogy áll? Jó, teljesen jó, köszönöm szépen szokásos terheléssel megy, tehát ilyen nem, időben most még, ez nyilván lesz majd több, meg, meg intenzívebb, de, de most még azért még nem szakad rám. Az, ahogy az egyik ismerősöm mondta, amikor 2010-ben miniszter lettem, és pár hét után találkoztunk, és kérdezte, hogy hogy vagyok, és mondtam, hogy azt mondta, hogy most többet tud el azokat a hibákat, amelyek majd 13-14-ben nagyon nehézét az az életedet, úgyhogy igen. Most egy ilyen kegyelmi állapotban van az, Örül-e? Örülökem? Igen. I igen. Hát ez a, mm, igen. Igen, ez nem volt azért olyan nagyon határozott. Mert. Uh, Figyel, volt egy tündéri uh, videó a miniszterelnökről, eh, ahol a nyakába ugrik egy. Az egyik unokája, nem is, hanem az összes unokáját. Tök mindegy, hogy én most hogyan viszonyulok Orbán Viktorhoz. Az valami olyan jelenet volt, amit az, többször meg is néztem, lebilincselő a gyerek, és lebilincselő a bagamódján a nagypapa is, Örülni úgy kell. Nem azt mondom, hogy örülte így, akart-e bárkinek is a nyakába ugrani, de mégiscsak ezt a videót nem véletlenül említettem. Tehát abban az értelemben örülte, amit nem biztos, hogy mások számára kimutat, ahogy a sírását sem mutatja meg, ugyanakkor azt mondja, hogy igen, örültem, és nem azt mondja, hogy ö, ö, ö, ö, örültem, mert az nem igazán meggyőző. Na jó, de azért ez egy más. Tehát nyilván, hogyha nekem a kislányom, vagy az unokám Oké, okay, rossz, az van. Rön, mint az, hogy az kap egy portfóliót, de, de olyan értelemben örülök. Jó, de azért abban egyezünk hogy, meg, hogy ön is olyan ember, aki a munka, akinek a munkája fontos. Tehát azért az, hogy, igen, hogy ön hát, egész hát, nap a Tiszaparton horgásszon, a sajó most nem jön számításba, az, azért az nem ön. Igen. Vagy igen. igen? Nem, olyan értelemben örülök, hogy érdekes feladatot kaptam, és ez, ez is mirált. Hajrá. Köszönöm szépen. Viszont kívánom. Köszönöm szépen. Navras és Tibort Oh, yeah. Oh. Jó reggelt kívánok, Horváth Csaba, zugló polgármestere. Azt kérdezem tőled, hogy meglepültél-e, vagy nem a Mandinár interjú kérése előtt, vagy ez, vagy ez ugye... Igen. Nem, nem lepődtem meg, és egyébként akik ismernek, fontosan tudják, hogy az elmúlt húsz évben mindig minden interjúra rendelkezésre álltam, bárki is legyen a kérdező. Inkább a probléma abból szokott adódni, hogy nagyjából tíz évvel ezelőtt megszűnt az a fajta újságírás, és tisztelete kivételnek a Mandiner ilyen kivétel volt, akik úgy írnak emberekről, hogy meg se kérdezik őket. Ezt már sok mindennek lehet nevezni, csak újságírásnak, nem? Igen. Hát ez messzire vezet, és permanensen beszélgetünk róla. Um... Úgyhogy én örültem ennek az interjúnak. Végül is az elzárkózásod, ami az MSP belügyeit illeti, amit némileg aztán feloldattál, de mondtad, hogy ott, ott kategórikus nem, ott nem lehet majd belőle semmit se kivenni, az alapvetően minek szólt? Ez inkább csak egy ilyen vicces megjegyzés volt. Annak szólt, hogy én az MSP tisztóításában nem fogok szerepet vállalni, nyilván támogatni fogom a a kandidáló jelölteket, és leginkább várom, hogy milyen programokkal, tehát milyen pályázatokkal jelentkeznek, mert hogy az MSP tisztúítás az már hosszú évek óta úgy zajlik, hogy a jelölteknek bármilyen tiszségre, bármilyen kis tiszségre is jelentkeznek, de pályázatot kell benyújtaniuk, hogy miért. Gondolják azt az őket megválasztók, hogy ők jobb választások lennének, mint valaki más. És ez nem csak az elnökre vonatkozik, más pozíciókra is. Én mivel ebben nem fogok pályázni, ezért illő távolságtartásra, de természetesen a közösség érzett aggodalommal és támogatással fogom figyelni az eseményeket. Ezért mondtam, hogy nem szeretnék élni, az soha nem vállaltam sem névvel, de név nélkül, meg pláne nem, hogy kvázi ilyen bel belső információkat szivárottasak, ez nem az én műfajom. Um, tisztáztuk, hogy sok minden lehet vezérfonal, ilyen például a zuglóinfo, hiszen a zuglóinfóban te alapvetően azokról a dolgokról beszélsz, mint polgármester Horváth Csaba, zugló, uh, amelyeket fontosnak látsz. Mégis, hogyha az ember ugye elvész uh, az interneten uh, zugló és horvát Csaba kapcsán, és és nem vagy, akkor azért meg annyi olyan dolgot talál, amely nem feltétlen van benne a zuglóinfóba, de a zuglóinfóra azért is utalok, mert a mai beszélgetésnek és mostantól kezdve minden beszélgetésnek van olyan, illetve lesz olyan önálló része, amelyben te a magad által hozott témákban, zuglóinfó vagy bármi más, olyasmiről fogsz beszélni, amit én nem kérdeztem. Gondolom, hogy nyomon követted Varga Mihály meghallgatását, Varga Mihály arról beszélt, a költségvetési bizottságban továbbra is szigoríthatják az önkormányzatok költéseit. Ennek előzménye, hogy a csődbe jutott az BERBanknál volt 2 milliárd forintja pilis várnak, más önkormányzatok pedig látra szóló betétben tartanak több száz millió forintot, akkor komoly értékvesztés jelent ilyen mértékű infláció mellett. Ezért a minisztérő szerint érdemes megfontolni hogy az önkormányzati forrásokat az államkincstárnál kelljen tartani felhasználásig. Azoknak az önkormányzatoknak pedig, amelyeknek a a pénze a van ragad, azt ígérte, hogy valamilyen formában igyekszik megsegíteni az állam. Ugyanakkor azt is megerősítette, hogy a mostani rendszeren nem kívánnak lazítani, ha egy önkormányzat hitelt akar felvenni, az továbbra is állami jóváhagyással teheti meg, amelyet nem ad meg az illetékes tárca, ha úgy ítéli, azt nem tudják majd törleszteni. Ez most per pillanatilag, hogy szokták mondani, nem csak zugló szempontjából érdekes, sokkal érdekesebb, vagy majd kijavítás a főváros szempontjából is. Én ezzel a megközelítéssel, Varga Mihály megközelítésével egyébként egyetértek, hogy egy önkormányzatnak biztonságra kell törekednie, de ugyanakkor azért itt vissza is dobnám a labdát Varga Mihályék irányába, hogy ezt ne egy önkormányzatnak kelljen eldöntenie, meg tudnia, hogy például a Sperbank, ami a magyar kormány egyik kedvenc bankja volt, hiszen orosz érdekeket, orosz tulajdont képviselt. De, Magyarországon. Uvatta, Csaba, hát, hogy, de mit jelent, hogy kedvenc bankja? Mennyiben preferálták? Már annyiba, az... bocsánat, a rossz kifejezés. Tehát, hogy egy olyan bank, ami a kedvenc orosz szövetségesének a, a tulajdonába áll, tehát így pontos a mondat. Egy, egy önkormányzat honnan tudhatná egyébként, hogy a Egyébként korábban szövetségesként titulált uh, orosz haderő megtámadja a szomszédos Ukrajnát, és ennek súlyos következményei vannak, többek között például a Magyarországon uh, hitelezést folytató... Meg tudlak érteni, nem tudom, gondolom, hogy nem haddítok, hát, például Zugló, hol tartja az önkormányzati forrásokat? Az OTP-nél vezetjük a számlánkat. Mekkora különbség lenne az, hogyha nem az OTP-nél, hanem az államkincstárnál kellene? Hát például lehet, hogy az lenne a különbség, hogy az államkincstár semmilyen módon nem adnak kamatot arra a pénzre, amit az önkormányzat éppen a számlán tart, már pedig több 10 millió forintra, de hogyha... Egy tartós lekötésről beszélünk, akár 100 millió forintra is sughat ennek az éves kamatbevétele. És azért fontos a kamatbevétel, mert ez például működési bevételnek számít, tehát szabadon felhasználható forrás. Tehát, amikor Varga Mihály azt mondja, hogy ezt inkább ők megőrzik, akkor picit aggódok, hogy ez a megőrzés nem jelent esetleg a, a, a, olyan helyzetet, hogy mondjuk elméletben nyilván tartanak az államkincstárnál egy bizonyos összeget uh -huh. zugló önkormányzatnak csak éppen nem tudják folyósítani, amikor arra nekünk szükségünk. Van. Azért egy kereskedem vagnált, ez többségében nem így van. Egyébként az államkincstárnál se fordult még elő ilyen, csak azért az aggodalma... Megértem, ég, pont ég, ugye, igen, most már második alkalommal van a mai folyamány, kitalálom a következő szót, abszolút megértem, és azt sem mondanám, hogy erre egyébként Magyarország kapcsán ne lehetne gondolni. De ha már itt tartunk, akkor tulajdonképpen most, tulajdonképpen törölve, amikor az infláció okán a kamatok is változnak, elvileg az is előfordulhat, tehát ott van a fejedben, vagy bármilyen önkormányzati pénzügyi vezető fejében, hogy átmenetileg például a Granit Bankba vigye a pénzt, mondván, hogy ott magasabb kamatot adnak, mint az OTP-ben? Vagy ez ennyire. Vagy, vagy, vagy, vagy ez nem olyan dolog, amin az ember naponta vagy kamat alapján változtat, Mert akkor az is felvetődik az emberben. Szintén szólsan jutott volna eszembe, hogy önkormányzati vezetőként, persze, én egy meglehetősen népes település szolgálok zuglót. Hogy Mindig el is mondott, hogy hanyadik a települések sorában, büszke vagy rá. Igen, de szóval, hogy a, a zuglói önkormányzat pénzét egy. Magyarországon az egyik legkisebb kereskedelmi bankban, és ebben mellékes tétel, mellékes tényező, hogy éppen orosz tulajdonó bankról volt szó, hogy oda vigyem, ez nekem föl sem erülne, de nem vagyunk egyformák is, lehet, hogy egy kis település a kis pénzével ebből az szempontból szabadabb bank. De van. a Gálnit bank az nem orosz? De ha A Gálnit bank nem orosz, tehát hogy ez is lehetne, de azért egy önkormányzata a kiszámíthatóságra és a tartóságra törekszik, Természetesen a kamat és a hitelkondíciók a legfontosabbak, mert majdnem minden önkormányzatnak időlegesen akár folyószámla hitelre szüksége lehet egy-két napra, egy-két hétre, és az adóbevételek két nagy időpontban jönnek, és a feladatok meg egész évben vannak, amiket el kell végeznünk. Tehát elméletben lehet, és én ezt nem tartom hibának, hogyha a. Magyar államkincstár valamilyen módon iránymutatást ad, hogy melyek az általa folyamatosan monitorozott bankok közül a legbiztonságosabbak. De azért én ennél tovább én az ő helyükben nem mennék. Előjék meg az 5 vagy tíz legbiztonságosabb bankot, és akkor ezért az államkincstár szavatol is, hogyha ezek valamelyikében van az önkormányzatoknak pénze, akkor neki helyt kell állnia, hogyha az, az átvilágítás mégsem volt elég alapos. Volt már erre példa, hogy egyébként jól működőnek tűnő bankok bőltek be egy pillanat alatt, viszont benne, hogy ez a következő hónapokban nem fog megtörténni, mert a válság kopogtat az ajtón, már itt van, sajnos már a házon belül, és bármi megtörténhet, akár egy bankkal is. Önkormányzati hitele van ez zuglónak? Jelenleg nincs, de fejlesztési hitelre szükségünk lehet, de ennél sokkal fontosabb, mert a hitel a szfére is viszi a gondolkodást. Az önkormányzatoknak normálisan kiszámítható finanszírozásra lenne szüksége. Ez azt jelenti, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a kormány azt, bejelentett, hogy átáll a feladat alapú finanszírozására az önkormányzatoknak, akkor elméletben arra gondolhattál volna te, laikus szereplőként, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy ami az önkormányzat kötelező feladata, azt az állam meg fogja finanszírozni. És csak az önként vállalt feladatokra kell az önkormányzatoknak saját forrást, például helyi adóbevételt találni. Csak hát persze nem pont így alakult az élet, a kötelező feladatoknál is, például az óvodák bölcsödék fenntartásánál is vagy, a zuglói eh, háziorvosi és szakrendelői rendszer fenntartása az zugló önkormányzatának komoly saját forrás kell a normatívákon felül biztosítani. Tehát a valóságban nem működik a feladat finanszírozás, mert az állam nem ad annyit sem a szociális munkásoknak, sem az óvodai bölcsödei dolgozóknak, de semmilyen más közfeladatra, amiből az a közfeladat jó minőségben elvégezhető lenne. Ezért én inkább arról szeretnék, ha lehet majd a kormányzattal tárgyalni, és nem én egyedül, hanem az önkormányzatok szövetségeként, hogy hogyan lehet ténylegesen a finanszírozását az önkormányzatoknak kiszámíthatóvá tenni. De a legnagyobb probléma, és erre csak egy számpárt mondanék, Befizetik a budapestiek is, és nem csak a budapestiek mindenki az adót, de például a Budapesten ebből 2 százalék vissza arra a feladatra, amit, ahogy tetszik, a budapesti köz közszolgáltatásoknak nevezünk. Ez nyilvánvalóan olyan aránytalanul kicsi összeg, ebből nem lehet mindent megfelelő minőségben elvégezni, és ezzel érdemes lenne szembenézni, tehát ez, ez nem egy politikai kérdés, hanem egy egyszerűen gazdasági kérdés, hogyan működnek jól az önkormányzatok és az önkormányzat az nem a kormányzatnak az ellensége, hanem tulajdonképpen a meghosszabbított nyúlványa ugyanolyan közösségi közfeladatokat lát el, mint a kormány. A kormány kórházat tart fent, az önkormányzatok meg házi orvosi szakrendelőket meg szakrendelőket. A kormány utatépít e, autópályák formájába, az önkormányzatok meg utat építenek kerületi vagy fővárosi útvonalak formájában. Tehát mindennek megvan a maga szintje, a helyi, meg az országos szintje. Az országot a kormány képviseli, a helyi ügyeket, meg az önkormányzatok. Csak az a különbség, hogy míg az ország e, kormányához érkezik be az összes adóbevétel, ennek csak egy töredéke jut vissza. Az ugyancsak ilyen közszadatokat hát ki, ki fog derülni, hogy ez ügyben Lázár János hogyan muzsikál, mert azt lehet látni, hogy vagy az tapasztalható, hogy ennek az irányítása az hozzá került. Ő a meghallgatásán ezzel kapcsolatban barátságos mondatokat mond. A szakértelme meg hozzá, ki fog derülni, hogy ez hogy működik a hétköznapokban. Nagyon remélem, hogy végre egy. Ha úgy tetszik, együttműködő politika váltja fel a korábbiakat, mert annak nincs alternatívája, hogyha az önkormányzatokat megfojtják, és azok a szolgáltatások elvesznek, mindegy, hogy ez a legnagyobb, vagy a legkisebb településen történik, azt meg fogják sínlenni az ott lakók, és mivel az ott lakók nem szelektálhatók kormánypárti és nem kormánypárti szavazókra mindenkit egyaránt súlyt, akár fideszes, akár rendezéki szavazóról van szó. Több hír is volt illetve van az zuglói parkolással kapcsolatban, most más vonatkozásban, mint hogy általában szokott erről szó lenni, különböző ellenzéki sajtótermékekben. Parkolójegy nélküli okos parkolást vezettek be a budapesti P+R plusz R parkolókban, itt konkrétan az ősvezértérről is van szó, valamit június 13-án, az még odév van, de nincs olyan nagyon messze, tovább bővül a fizető parkolói vezet Zuglóba. Mit kell ezekről tudni? Leginkább azt, hogy ez egy folyamatos lakossági igényre történő bővülés. Most éppen a Zugló utca, Nagy Lajos király ut, Róna, Egresi, Mexikói utált a határt területen kell majd fizetni a parkolásért, de ez nem csak a fizetősövezet bejelentését szolgálja, hanem azt is, hogy az ott érők könnyebben fognak tudni a saját otthonuk környékén parkolni, mert a fizetőparkolásnak ez, ez az igazi alapja és ez a lényege. A, ami a technológiai fejlődést jelenti, ahogy az életünkben úgy a parkolási rendszerekben is folyamatosan újabb és újabb innovatív lehetőségek vannak. Én is azt gondolom, hogy egy év múlva lehet, hogy már egyáltalán nem lesz szükség parkoló órára, Egyszerűen csak egy szám alapján kell majd tudnunk parkolni, mert, mert hogy már mindenkinek a kezébe ott lesz az okostelefond. Még ez nincs meg, addig sajnos vegyes modellt kell alkalmazni, ami viszont drágábbá teszi a parkolást. Nem értem ezt a P pluszer, tehát hogyha a P pluszer továbbra is ingyenes marad, akkor ez a sorompós izé, ez mire jó? Hát valamennyire az üzemeltetési feladatok miatt kell egyfajta kordát. Tehát az nem jó, hogyha megtelik egy P plusz parkoló, Igen. akkor újabb autót enged be. Tehát a sorompónak az a funkciója, hogy nem enged be több autót, mint amennyi helyet talál. A sorompó számol. Én ezt értem, de most valójában ennyire jól megy, aki ezt üzemelteti, hogy immáron azokat az autósokat védi, akik kóborolnak a P plus parkolók előtt is nem találnak helyet, szemben azzal a helyzettel, hogy a sorompó önmagában mutatja a helyzetet, mert azért egyelőre illagyobb is Budapestet nem láttam ennyire jó helyzetűnek, de lehet, hogy tévedek. Hát értem, erről a konkrét fejlesztés megvalósítókat kell kérdezni, de én azt mondtam, hogy ez egy átgondolt fejlesztés volt és ahogy ma működik, nem biztos, hogy pont ugyanúgy fog működni 5 év múlva, 10 év múlva, tehát rendszer szinten gondolkodva, igenis van jelentősége annak, hogy nem kell keringeni, és nyilván ez, ez a rendszer, ez a sorompós rendszer is teljesen fölöslegessé válna, ha például minden parkolóhelyre helyre föl lenne szerelve egy foglaltságérzékelő, mert akkor pontosan tudhatna az autós, hogy a B221-es helyen éppen felszabadult, és oda mehet parkolni. De ettől még azért messze vagyunk, és az nagyságrendekkel többbe kerülne az a fejlesztés, mint mondjuk egy sajdonkó elhelyezése. Valószínűleg bennem van a hiba, de nem értem. Az ehhez szükséges, ingyenes, letölthető alkalmazással most egy hétig bárki díjmentesen használhatja a parkolókat? A P plusz parkolóknak több fajzája van. Van, ami egy búszégy működik egész napra, van, ami meg teljesen ingyenes. Tehát, hogy ennyiben van díjfizetés csak nem a szokásos környéken szokásos balkolási tarifákkal történik, hanem egy egyszeri díjért cserébe, és például a sorompóval, a kamerákkal ez részben őrzést is jelent. Akkor le voltam maradva egy köszönöm a segítséget. Uh, nagyon diplomatikusan beszéltél, ha tetszik meg, vagy dicsérve, de ha gondolod, akkor ezt törölhetjük, de nagyon diplomatikusan beszéltél a hatázi Ákossal való kapcsolatról, um, Hadházi Ákosnak a közelmúltban volt egy ilyen fogadóúraszerűsége Zulóban, és ezt meghirdette a Facebookon, és a Facebookon való poszt alatt különböző kommentek voltak, ebből idéznék hármat, és mondjad meg, hogy miről szól a történet, mert Hadházi nem szólt hozzá, én viszont nem tudom, eléggé el nem ítélhető módom. Azt írja Fazekos Marcel, az Egresi úton lévő ipartelek, ipari telekkel, ahol parkoló volt nemrég, és Horváth Csaba Mutyi mi a válaszát előre is köszönöm. Erre Slekman Dániel válaszol, nem, hat háziákos, Egyelőre megtorpant a telekeladás, de ez nem azt jelenti, hogy megnyertük volna még parkosítandó területek, de küzdünk érte. Üdv, zöld, zug, kör. Amire azt írja Fazakas Marcel, köszönöm a választ, kitartás és sok sikert, kicsit taladnak érzem, hogy egy kertesházi övezetben sorra épülnek a krematóriumra emlékeztető 4-5-6 emeletes szarok. Elnézést, ez Fazakas Marcel szövege, én csak felolvastam. Miről van szó? Igen, szóval az Egresi út közvetlen könyöke sok mindenek nevezhető de kertvárosiasnak, nem? Ott uh, már mondjuk Száz éve találhatók, 4-5-6 emeletes épületek, és valóban most is hasonló épülnek. Amiről viszont szó van, az egy Angol-Egresi utca sarkán lévő telek, amelyet pályázati úton kívántunk kiértékesíteni még tavaly nyáron. Ebben volt egy érdemi nézetkülönbségünk egyébként Ákossal. Ő állított valamit, ami nem volt igaz, ezek után bocsátott kért, én viszont leállítottam a tehát ez volt az első. Ez az a bizonyos ember. telek? Ez volt az a bizonyos telek, eh, ahol az volt a, a lakókkal lévő konfliktus, hogy túl sok lakás és eh, számukra, ugyan nem zöld terület most sem, de hogy miért ne lehetne abból egy 6.000 négyzetméteres park a saját lakású közvetlen szomszédságába. Eh, én most nem mennék bennek ennek a morális részébe, hogy ha minden lakó követelné, hogy az egyébként drágán megvett lakása mellett lévő üres építési telek az váljon, Parká, az mennyire lenne méltányos a mindenkori tulajdonossal szembe, függetne attól, hogy ez önkormányzati tulajdont érint, vagyis közösségi tulajdont, vagy magántulajdont. Ami viszont a terv, hogy ezeken az ingatlanokon is ez egy fontos pozitívum, minden esetben meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet, amikor egy önkormányzati ingatlant értékesítünk, hogyan lehet a közérdeket is szolgálni. Például itt ezen az Angol-Egresi utca sarki telken, úgy döntöttünk, ennek az előkészítése zajlik, hogy részben parkot fogunk kijelölni, és a maradék részben fogjuk értékesíteni, mert hogy fejlesztési forrása az önkormányzatnak szüksége van, és sajnos nem tudunk mindenből parkot építeni. Szóval ennyi a, ennyi a rövid történetem. Köszönöm szépen. E, Miten ígértem, hogy átadom a beszélgetésnek egy részét. Most eljön az a pillanat, hogy független attól, hogy a május 13-án 18 óra 3 perckor elkövetett posztod azért mutatja ennek az örkényi országnak az örkény jellegét. Felolvasom csak, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen. Legközel visszatérhetünk rá, ha fontos, de könnyen lehetséges, hogy más témák elsodorják. Azt írja Horváth Csaba, az elmúlt napokban több fórumon is téma volt a fű hossza zuglóban, ezért érdemes tisztázni néhány kérdést, és utána sok slágvartban, legalább majdnem tíz slágvorban részletezi Horváth Csaba, akivel most beszélgettek a fű hosszának kérdését zuglóban. Nem erről kérdezlek, azt kérdezem, mi az, amiről nem beszéltünk, és neked fontos. Hát tulajdonképpen egy jövő heti eseményre hívtam volna még fel a figyelmet, május utolsó vasárnap. gyereknap? Gyereknapon. Az Arra mindenképpen kiterünk a jövő egy, Fogunk egy, egy nagyon izgalmas kertmozis és különböző gyerekeknek szóló programokkal kedveskedni. Ez az IKEL melletti téren kerül megrendezésre, úgyhogy oda majd várunk mindenkit és 16 óra között. Emellett megpocorúztuk Janő tábláját, Erdély Magyar Költő Zugloi tábláját. Itt kezdte gyerekkorát, és innen vált meghatározó irodalmi alakká. Ugyanakkor, amit említettem, a parkolás bővítése, mint fontos téma, illetve megemlékeztünk a héten egy 50 évvel ezelőtti panelt. Ez a, a Csertő utca. utca. Történt kerek 50 éve, és sajnálatos módon heten Magyarország minden idejének legsúlyosabban eltűzében heten vesztették életüket, aminek volt hosszú távú következménye, mert akkor vették észre hatóságok, hogy a szabályozás nem volt megfelelő, és azóta tulajdonképpen ennek a szomorú tragédiának a következtében, de sokkal nagyobb biztonságban lehetnek az ilyen típusú házban élők. Kelemes hétvégét! Köszönöm szépen, és további szép napot. Viszont köszönöm szépen, Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét. 8 percen át, 8.42-ig leszünk itt, ha minden igaz, addig még van 10 perc. Figyelek, ha van mire. Van, aki és Tibor fényképét hiányolta, az az én hibám volt, nem mindenkinek kötelessége tudni, hogy ki mikor van, és az elmúlt időben éppen abból adódó, amit a 168 óra nem követi a műsort, az a fajta tájékoztatás, amikor rában minden nap megtörtént, az én társaságomon belül elmaradt, ez az én fővárosi anyagságom, úgyhogy ezért elnézést kérek, attól is, aki egyébként ezt megírta, Navras is és bárkitől, aki egyébként úgy gondolta, hogy ennek így kellett volna lennie. A jövő héttől helyreállítom ezt a rendet rajtam nem újjan a tökéletlenség. Vagy csak rajtam újjan a tökéletlenség. Annyit szeretnék elmondani, hogy kedden, donát Donátanna lesz a Kejfe Jáncsi vendége, Szerdán pedig Márkizai Péter. Nagyjából ezzel a két személlyel azt feltételezem, hogy a június végéig tartó Kejfej Jancsi a politikus nagy interjúkból kiveszi a részét. Nem tervezek az egyébként létező Beszélgető partnereimen felül ilyen nagy interjút készíteni, hogyha beesik valaki, és különösen az érdeklődés természetesen nem fog elugrani előle. 8 óra 33 perc van, 061, 712, 42. Figyelek, abban van 06171242, ma 2022, május 20-a van péntek. Tene volt 1 hiá 20, ma 20. A pontos idő 5 perccel múlott fél 9, ez a kejfejezési minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. De nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn, hat után, de még hét előtt találkozunk. Távollétemben dörö, kisdkiser.fi a nevem, Gmail.com. Amíg itt látnak, addig hívhatnak, amikor nem látnak itt, akkor is hívhatnak, de nem fogok rá reagálni. Lehetséges mindezzel együtt, hogy jobban fognak járni, mint hogyha most felhívnak, és valamiért kurtán furcsán elválok önöktől. Valaki az interneten például nagyon szép szűnyegeket mutatott, és aztán rájöttem arra, hogy a vele való utolsó beszélgetés az hogy alakult, és hát átmenetleg vagy tartósan lemondtam a szűnyegekről. Tele van az életem ilyen és ezeket mind-mind én okozom. Ha minden igazban, nagyon jó idő lesz. Talán is, vasárnap kevésbé, majd kiderül. Ha nincsenek nehézségek, akkor már nem is telefonálnak? A mai műsor elkészítésében Kurtács András volt segítségemre, tegnap Lakatos János. Holnap, holnap után, ha minden igaz, más segítségre szorulok, vagy más segítségére nem szorulok, ki fog derülni. Annyi mindenki fog derülni, hogy hétfőn lesz miről beszélni, különösen, hogy most el fogok menni venni egy nyomtatót. Ebből a számból még hátra van közel 4 perc, de a 8 óra 41 az arról győzengem meg, hogy ha nem tartanak rá igényt, akkor akár hamarabb is. 01, 712.42 először. 01, 71242 másodszor. 06, 1, 712, 42, senki többet? Akkor még műsoridőben kidobom a szemetet.